Gehienbat ikasle ohiak ziren etxarriko manifestaldian ezagutua ditugunetan haute jasguti, bainan eskualdeko bi kontseilari Aliz Leizia Gezhar eta Andies Entomari. Azkenunek baiestatu dauku, Akitania Berria Eskualdeko Presidentak, Alen Rusek, honartu duela laguntza juridikoa urririk eskaintzea etxariko lektiboari, AFMR Formakuntza Zentroko Administrazio Kontseiluak kontseiluak pi hamar kongregazioari egin salmenta deusestatzeko. Erosle berriaren nortasuna izan den laguntza horren onartzeko ahazoin nagusia galdegin diogu, handez enten marhiri. Horrek e, ere badu bere ikustekoa, e, ezkerrekoak gira, eta hor e, amankun gurean pondu guti dudugu, zerreteko bat ere, hemengo filosofiarekin. Eta horrek ere badu bere zerregina, baina hori baino aratako ere e, e, e, e, egin dugun azterketa da, eta berizikior ez dut duotzen mitazpada eskualdeko nxilua Bairan, ikusita gaur egun e, Ipar Euskal Herria haidela egitu duatzen instituzionalki eta ikusita errialkarro bakar bat orain martxan dela Ipar Euskal Herrian ondoko etapak izan behar du, emengo kompetentzia hori errialkarroak bere ganatzea eta adibidez lortzen balitza, eta nik espero dut lortuko dela nahi zidik itoak ipia izan lortzen balimada salmentau austea, Or, beste alternatiba bat martxan jartzen da. Eta zer izetan alda alter, alternatiba hori. Da erilkargoa funtsunen jabetza lortzea. Eta iraganenekorat berriz ditzultzea. Ikusi eta Iparra Euskal gaur egun oraindik zer nolako indar e, ekonomikoa, humanoa eta soziala duen laborantzak. Gauza aski normala ditake. Ipar Iparra barnean laborantzareko Formakuntza polo azkar bat izaitea, lehen etxarri izan den hori. Etxarriko jauregia ejan bezala Piamar Kongregazioak erusi du, Eskola Katoliko Integrista dela salatzen du etxarri kolektiboak, David Aldalur apesada zuzendaria, integrista gitzarekin ez da ados. Integrista itz hori erabiltzen dute jende ez duten guk ezagutzen. Eh? Integrista ez da, nire ustez. Uh, itz uh, egia. Eh? Betiko-katolikoak eta ez da. Ez duzu Elisatiko jelako ezagupena ala ere? Gure Papa Francisco emandu gure kongreazioari, eta gure apesarei, ap ap ap uh, bahimena, sakramentuak uh, emanen El Elisa guzietan. Bai, gauzak ez dira denak konforme edo baina bidea konpontzeko da. David Aldalduja pesak ez du uste etxarri kolektiboaren irrekurtsoa auzitegian bururaino joango denik xalmenta legez egin dela erantzune dauku, eta ukatu ditu ere fronte nazionala eskoin moturreko alderdiarekin ahemanak. Zeren egan behar da, jauregiaren segurtasuna egiten aurkitu dugula, beinatoienar, Ipar Euskal Herriko fronte nazionaleko ardura dunetarikoa, eskola urtako burasoda eta jauregia erosiz zerbitzu egin dutela errandauku. Aski, askita diru da kertzia, askitzen hori zen etxea justu nahi zen. Justa, justua zen, askita behatzi hau, eta non-nola den. Hala? Eta, e, eta edo bietzen da, zena egizat. Ani dira behar dela, zena egizat. Holako, holako kolesio baten, holako etxe baten, holako etxalde baten, eta ibiltzeko. Zuek baduzue, dira horreana? Dira publikoak ilan ez, ez zuten iten ahal, eta ez zena gertzutein. Zena zena gertzutein. Zena gertzutein. Zasal nor gaitzen, eta erotzi dute, nunda makuga etxariko jauregia konjesunen esku izaitak etxarri kolektiboaren aserrea haunditzen besterik ez du, eta ez dutela etxiko afera untan dauko kolektiboko kide den Sane Krekelberrek. Bakizu, eh, haute txak, denak batzu errekontratu, denak errekontratu, Baina denak uh, genatua dira historio horrekin, genatua dira. Hordian uh, saldoa da bai, bainan justiziaren antzina joanen engira, ez dut Eusgaltzeko horik, irabazteko bakarrik.